الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضا وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يادلون هو الذي خلقكم من تين ثم قبى أجلا وأجل مصمن عنده ثم أنتم تمترون صورت انعام ترتیب کی ایش پاگم نمبر دے او نزول کی پینزو پانزو ستم رستو ده صورت نازل شوئے دے مکی صورت دے ربط ددی سرد دمخ کی سراب پگن وچو بانده یو هر کلاش دمخ کی سرد کی رد شرکی فیلی او او دوی محصه کی بیا رد شرکی اتقادی او ندی سرد کی داغی آکس مزامین راوڑیم یعنی اول کبه ارد شرگه د قادیو کې او بیا وا ارد شرگه پھیلیو کې د دیو جنا ور پسې رااړو دیمواج آخر کی کې ویلیو للہی ملک السماوات والارض وما فيهن الله اختیارات دا الله اختیارات دي کار اختا وبره او بار چیز قدرت واله دي نو دې صورت په ابتداه کې وای الحمدلله نو استاینې لایق أغره چې اختیارې چليږي نو استاینې پکاردا بلواجه ما کې سورته اوی کې نفي دلم غيب کړو د ټولو انبيانو نو دي سورته انعام کې نفي دلم غيب کوي درې بي عليه السلام دیو جنا اور پسې راوړو بلواځه ما کې سورته مايده ویلوی چې نظر او نیاز د غیر الله په نوم باندې مو نو دې سورګې د هغه وجه ذکر کوي چې دا ټول ماته محتاج دي نو ځکه نظر نیاز م کوي بلواجه ما کې سورګې مسائل د توحید ثابت کړه ندی سورته انام کې پاګېبانی دلایل عقلیه پیښ کړي دیو جنا ورپسي هراولو انتیاذات د سورته دا سورته ممتاز ده د نورو نه پډېرو دلایل او سرا دارنګي داسورت ممتاز ده د نورو نه په تفصيلي رد د شرک او پټولو اقسام او د شرک باندي دا داسورت ممتاز ده د نورو نه په دې خبره را چې داسورت نازلې ده نو د سر او بیا زره ملائک راغلیو او پيوځو نازل شوو بلواجه دا صورت ممتاز ده د نورو نه پارزياتو شبحاتو د مشرکینو پقول قالو سره تقریبا د ریش پېته زلا پدي صورت کې قول قالو دي دا داسورت ممتاز ده د نورنا پاکه با دي ست باندې هغه شپګم دی هانونا چې په هر موحد باندې راځي پساده کې او ځل خلاصه د سورته سورته کې بیان د توحید دی او شرک دی تفصیلا او دا سرد و دی اوله اول کی ایک سو یاد تنے دی پدی کے رد شرک اعتقادی کئی پٹھولو اقصام سرہ او سلور قسمہ مشرقین امرد کئی او دارنگی دویمہ حصہ کی رد شرک فیلی ناغه د شفاعت قهریبا په دې صورت کې دې صورت کې شرک اعتقادي داغه سلور قسمونه رکې او هغه مونږه ذکر کو اول شر په تصرف او داغه رده دا پدی صورت کې بیا بیا کوي لکه آډ نمبر 12 قول لمن معفي السماوات و الارض وا چا د پړ دیا چی بر به دا اختیار دي چاره د باراو د اختیار داد یو الله دې بیا دې آیات کې وای ولہوما سکنا فی الليل والنهار دې لاله راته بی دی آجو سیګی پشپاور اس کې د شپې اختیار داد دا الله دې بیا آد نمبر 17 ولسم وَاِيَمْ صَسْكَ اللَّهُ بِذُرْهِنَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَاِيَمْ صَسْكَ اللَّهُ بِذُرْهِنَ قَوْرَسِي تَعْتَى تا اللَّهُ مَا مُلِقُنْدِ تَقْلِيبَ مَا مُلِقُنْدَ تَقْلِيبَ دَلَّهِ دَرْكِ سترکت اللَّهِ ارلنده کی یا پی دردراولی یا غاق بانده فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِل نشت یې لري غونګي را دي د تکلیف مگر الله الله هغه تکلیف لري کوي بیا عاد نمبر 19 کین 19 کې مساله د توحید ثابته ایو او دا بیان دعوت توحید کې ذکر کوو او نه تصرف کوي عاد نمبر 40 کین انخ الله اوسمکوم وابه کوم و خله قلو بکوم خبر را کي کواخلي کہ الله تعاق داور دستااساق د دستاسومهرو پو نستاسو باې من الله غیر الله س د ج سر کوون بغیر داله س د د غګنوزی سوک دے دستر کو زمدار سوک دے دلی ونو زمدار یا حتی کم بیچ راتلو کی تاس تپا دے بانوے تاس انہا تکلیف لیری کی سوک دے دا سے بیعات نمبر اٹھاون قل اللہ انہ اندی ما تستاشلو نبی واک چروے ما سرا آجی تلوار کمی باغی باندی لقوذی الامرو بینی و بینکم خامخا پیس لبشی و دا عذاب زما استاس ترمینده و زما اختیار که عذاب نشت تا سا عذاب گواری لو انه اندی ما تستاجیلونه بی زما دا اختیار نبا هر دا خبره زما دا وز دست نبا هر دا اختیار میلی چلیگی بیا آد نمبر بها ساکت ثم ردوه الى اللہی مولاهم الحق اللہ له الحکم خبردار اللہ لرا اختیار دے دے پیسلی وہوا اسرع الحاشبین دا اللہ ذر حساب ناک دے وہوا اسرع الحاشبین دا مسئلہ بیابیا دا رامات کا قل لی من ما فی السماوات والارد قل اللہ ولہو ما سکنا ذا ذهن کزان سره یاد ساتا ویم سسکلاو بذرینا فلا کاشف له الا هو قل ارا ادقم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يديكم بها قل انه عَنَّ ان عندي ما تساجرون به لقد يال امر بيني الا له الحكم وهو اسرع الحاشبين دا بیان دیار دی دا سي. او دا دی دی دا مضمون ډیر بهترین طریقې سره قرآني بيشکی او صورت انعام ډیر پاجيبان داس کې بیان هي دویم قسم شرك فی الایلم دا په دې سوره کې راتګي بیا بیا اول آیه نمبر 3 ډریم وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وایګی پپټ استاد سبحانی سره یو کار کې نزله کې پټه خبره پټه اراده راشېدل کې داګه جهار په خونو باندې کې و او کار استا سبحانی خدمت شروع کې حرکت شروع کې وایا لم ما تکسبونا وی بُو پاسبان چې تاسو کوي د پټو کاراو او ستاره هر دار سن الله خبردار بیاډ نمبر 50 500 کی لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب زنه ويګه ما په غيب وباني ولا عالم الغيب زنه ويګه ما په غيب وباني د غيب اختیار د الله سره دی د غيب بلند الله سره دی بیا اونڅه یاد کی الله فرمایي واندهو مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو لا يعلمها الا هو الله சக ګونځاني د غيب دي نه پويږي په دې باندې مگر الله لا يعلمها الا هو دایلم دا, دا غيب کونجاني د الله څخه دي چا څهږي ګونځاني مګر الله ګل اول شي چا سنين عينې شو ګل اوله الله د غيبو ایلن تا تالا والی دا چابیانی زان سخصا تلیدی چالی نور کئی وی آلمو ما فی البر والباری وی پاس بادنی چی پوچاو دریاب کنی دار سن اللہ خبر نی پیر لدا اختیار ورکڑه بی نی پیغمبر لیا نی ملائک لیا وما تز خدوم ورق دنه اللہ ی آلموها او پانا مگر پوی خی پاغی باندی اللہ ولا حب نیو دانا فی ظلمات الارض پت یارو د ویز مګه کی ولا رد بن ولا یا بهس ن لوشنا او ن لوندا ائلا بی کتابی مبین مگر دا ټول په الحمد الله کی ذکران بیا تریات یاد کیوین دا یاد عالم الغیب والشاهدان آلي ملګي بي وشهادان وي دې په پپټو کاروباني الله په پپټو کاروباني پوي دي بیا اسي نه مرياحت دایت آخر حساب واسه هربي كل شي نه الما واسه قربي كل شي نه الما رسيد له راز ماريو شي دا به علم کې دا ټول مقام يا لم سركم وجهركم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ داولز انسر ازیں کی ساتھ یاد بیادرین قسم شرک کی رد گو شرک کی آد نمبر 40 سلو ختم ویلار ائ تگومینا تا گوم صاحب الله ای اوت اغیر الله تدون ای ابیدا نور سو بر آمدز ان گوندوم سعدیتین کتا سریشتینی ای بل یاهو تدون بلک دا الله لرمزاد کوي الله باندې تکلیف لري کی الله دا आवाज اوکه الله ته چغوي بیايت نمبر 63 کول مائن یوجی کو من ظلمات البر والبحر تدعونه تزروه وحفيا او ازوب بخت دا سو پد يارو د وښه جره بل هی الا لرا باجزه یو پروبانی الله ته باجزه لګی او رو, رو ورته الله کي اخلاص فلم شکر گزار بشم بی کتر یاد کئ اول انا ذو من دون الله ما لا ينفونا ولا يضرنا و اهروبن بيدالانا آګه ساهه سوچنه بيدرای کئ ما تا او نظر را کئ نولی را مذکوم وولی را بلم اغیر اللہ تدون ان کنتم صادقین بل ایہو تدون فیقشپ ما تدون ایلیہ قل من ینجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع و خفیع آغا اللہ تعجیز اجزیو کئی قل انا دعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا زرنا دارنگی شرک پر لعبادتی رد کاؤ پدې صورت کې هیڅ قبل عبادت رد کاو آډ نمبر 56 شپږ 500 وليني نو هیتوان اعبد الذین و از من شېما چه با د دوکنده که سانو تدو نا منذ لله جرا بليه زدا غی عبادت نه منی او دا غی عبادت نکوما دین الله منی کړی ما قل ان انحد ان اعبد الذی ا تدو نمن دون الله دارنګی آد نمبر 102 دایت دمیان نشورو خالق وقل لشیء فعبده ددگ اے لا عبادتو کہیں دبل چاہ عبادت مکوئی فاہ بودوحا ددگ اے لا عبادتو کہیں نمبر ایک سو تریہا لا شریق اللہ لا شریق اللہ نشتے صدا رالله ل رئیس کو په عبادت کین وبذالک امرضو وانا اول المسلمین په دې راته حکم شویلې زم اول نمبر مسلمان اول نمبر غالي خودونکو الله تام دا څلور قسمه شرکی اراد کو دې صورت کین دارنګي دعوت توحید بیا بیا ثابتولا په مختلفو عنواناتو باندې کله په عنوان ته حمیدا او کله په عنوان ته ګلبي ون وان د الوه باندې دې سورته ثابتولم اول نمبر عدد نمبر 1 الحمدلله الذی لایق د استاین دې الله ذات خلق السما دی ولارد دې پیدا کړې اسمان نو زمکي الحمدلله بیا ستر نمبر 1 وَيَنْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنَ فَلَا هَكَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو إِلَّا هُو نشتے لری کون کے مگر الله إِلَّا هُو بیاونی سیاد کے دایت آخر ہے صدام قُلْ اِنَّمَا هُوَ إِلَا هُوَ وَاہِدُ وَاہَ بِشَكَهَا دَوَا اللَّهَ لَيْكِيَا هُو انما هو اله واحد بيشګه ده ها چې درو و او ده ها چې ټنه سر کې د مخلوقات بیاض نمبر 45 وقوت يه تا بير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله لا یغداستاین دی اللہ چراد المخلوقات لا یغداستاین دی اللہ چراد المخلوقات بیاات نمبر 100 وجعل له شل جالوا للایشرکا الجنہ وخلقهم وخلق له بنین وبنات بغیر علم سبحان هو تعالی ما یصفونه سبحانہ مساله توحید پاکی دا الله لراهو چدې دا حسنا کیدی بیان نه سبحانہ ده آت نمبر 102 زعلیکم الله ربکم لا اله الا هو لا اله الا هو نشتااج تر کو انګه مگر دا الله دې بیعات نمبر ایک سوچی اتبی ما اوحی علیکم ربک لا الہ الا ہو نشتاجت سر گونگے بی دالان بلسوک حاجتو نا حغصر زیمدار دہار سیو اللہ دے بلسوک زیمدار او حاجت روانی شکی دلے بیعات نمبر ایک وان تعالوا ادم ما حرم ربكم عليكم الله دشي کو بی شيان تا جي صدر باندې جوړوي الله سره یو زرا زرا بر الله سباي صدر نه جوړوي بیات نمبر 168 قل ان وَمَحْيَا يَا وَمَمَادِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عبادتِ بَدْنِ زَمَانِ عبادتِ مَالِ زَمَانِ خیر او شر زمان دا اللہ دا پار ریچ مخلوقات لا شریک لا لا شریک لا نشتِ صدار اللہ لرئیسو کا وَبِذَالِقَ اُمِرْضُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ دا ٹول بیار آیات کا الحمدلللللللللللللللللللل الحمد لله دا یاد کړل ټول اي الله دې زړينه فلا کاشف لهو الا هو انما هو اله واحد سبحان هو وتعالى ما يشركون الحمد لله سبحان هو وتعالى ما يشركون لا اله الا لا اله الا هو دزان اللہ تشرکو بھی شیعہ قل انہ صلاتی و نسکی و محی آیا و مماتی للہ رب العالمین دا سلور قسم شرک رد گو مسلہ توی دی ثابت اکڑا ازان کیم دا سلور قسم شرک رد گی اللہ اکبر کیو بیار پسیش شد اللہ علیہ اللہ اس بات توی ہی دو کی دارنگی دا مسلہ حادائی پا دلائل و اقلیو ثابت اولا دی کے دیر زیاد دلائل دی او دارنگی اترازونا پا کې پسما قسم اترازونا بذر باندی کی گئے پا دی مسئلہ اولن اتراز آد آت نمبر ست اوام لون الظلالے کا کتاب انفیق ارقاسن فلمسو بی ایدیم لقال اللذین کفرو خام خاوی باہ کسان چکا فردین ان هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نَرَىٰ مَا يُجَادِلُهُمْ جَادُو وَنْدِي رَبکی سَاح سَار گوندې رَبکی دای مې تراز وقَالُوا يَا أَبَانَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَنَا نَازِلٌ بِهِ تَبَانِ مَلَائِکَه دسرګو ټول شریان ناشتي او ټول بې دواء ناشتي جړدل شریپان غوندې خلک دی ورسره کینې نو مونږ ملګری شو امنګ به ورسره شو دای ترازونه ددې او تیر حضوری بے کول او کل کل بے رتیامت نا انکار کوا آت نمبر اونت تیس کے وقالو انہی ایلا حیاتنا دنیا وما نخنو بمبوسین وایدوی نده دامگر جن زمانگ دنیا اور نی امانگا پورتک ریشی وی ہا ما دا قبر نوی سوپری کڑکو ناتی دای تیراز بکئیم دارنگی آد نمبر چین تیس بل اعتراض وقالو لولانو زلال یا تم می ربی ها ولی ننازلی گی پا دبانی موجزات رب ددنا زکن تس کرامت خود اخکارا که دا اعتراضون با کئی دربان دی بی بنیاد اعتراضون با دربان کوي او دی که گن اعتراضون جی پا نمونی دا پار دا یسو می پیش کل پا دی مسلاو او دا مسلا گران اداد توحید ورد د شرکا دیکی تقریبا دریش پیت زلا قل قالوزی کرده دا نبی علیہ السلام عمرم دریش پیت کالاو دیکی او قسم تسلیم دا نبی علیہ السلام تا چتخفا کی گا ما ستا عمر با دی تیرازونو سرد دیری گیا تبا جواب کې دریش پیت کالا عمر دی دے پتا با دی تیرازونو کی گیا جواب کې لبنه تانګي دا صورت په یو ځل باندې نازل شوه او یا زر ملائکه ور سره راغلي او استغفار او دا د دې د پارا چې نبی اسلام باندې هر طرف نه د رازونه شروع شو نو ملائکه رال د دې صورت زرا او دیک را قل قل او قالو قالو او قالا دا به ګډیر دي دا داوږي ډیر دی او وی پیراز کا او ته کول ته جواب کوام دا ځان سره بیا یاد تي دي کین الحمدلله الذین اول دلیل اقلیم ذکر کین او مسله توحید په عنوان ته تحمید باندې ذکر کین الحمدلله او دا دوی مهسا د قرانم شروع شو پدې کې مقصدی مثلا رازق لكل شین هو الله داو ذکر کین الحمد لله لا اله الا الله یا شيخ ابو تنذ خدای تو ثابت دی خاص صلی الله علیه و آله وی اعظم على قسم السماء والارض چه پیداګری اسمان نو زمکی وجعل الظلمات والنور چه پیداګری دیار ورناګانی ثم الذين كفروا ثم ذا ثم استبعاد بارادین او مطلب دا له چې اوسړی دواې چیرې راطلا نه پتا پر خبرې کړي نه پوښتوه چې ورته زمړا پرې دا پلانې دهو پلارد ګاډي د پاس کې نهي آ خپل باندې سیټ کې نه سي فرنٹ سیټ کې نه سي دیکھو لا پرې دا دما به خبرې کړي نو دا ما مطلب اندا غره دېسته بعد د पारा ثم الذين بيال او غرا اي کسان کفر او کافر دي اغفل رب سراخ خلق برابرای به والذی الله غزا ته خلق کوم کی پیدا کړی تاسو من تینې د خدینا ثم قضا اجلا دی مقرره کړی دا نیټه واجل موسمنا ایندهو نیټه مقرره د الله څخه دا ثم دنتن تر بیا تاسو شک وې ویالمو سر رکم پوی گی پا پڑو ستاسو و جار رکم پا کار ستاسو سر دزر راستے ویلے کی جار چی پخلے بانی داغی اظہارو کی ویالمو ما تک سبون پوی گی پاس بان چی تاسی کوئی ثابت تدا او بین تینکار کئی نو یر ور کئی و ما تاتی من آآت انسو موجزا من آآت ربهم دموجزو درب د دینا اللہ کانو انہا موردین مگر ویدی داغی نیراسک انکی فقد کذبو بلاق بدائی صرا نزبت درو غکر ری حق تان لما جا اہم ارکلہ چراغ لی دیتا فصوفیاتی دی امزر ریچ رازی بدیتا امبا اما کانو خبرونا دا سوچ دی پائی پو ریٹو قکڑی علم یراو آیا نگوری کا محلکنا سم راڈی راڈا کڑی میری من قبلیم پفاد دینا من قرن پیڑی مکن ناوم زیمی ورکڑی و دیل رافی لار دی پزمککی ما نو نمکل لکوم آیا چیزی من دی درکڑی تاسو لران دیل ما زیمی ورکڑی و. او ججا د لار دین خلاف کړې وې نو حالت وګوره حالت یې سش سور د احکام کمه لا ذکر کې نورو کې بیا ذکر کې وار سن سمار او مليګ باران سما په معنا د باران باندې دغه شاعر وې اذا نزل السما وبارض قام راينا هو ان كانو غزابان اذا نزلت سماؤ کلچی راوری کی باران په زنه غدیو قوم منګ غیلا روینو اگر که غوسوی وارسلنا سمارا لغ باران لیم بدی بانی میدرارن شی بشی بشی وجعلل انهارا غرذولی میولی تجری شی بې گی مین تا تیم لان دی د ونه د دینان فاهلک ناو نو هلاک میکل دی لرا بی په سبب د ګناو نو د دین چ ګناوند زیات ګل نو الله احد لا حاکت می پراولې ګو وان شاء نامم با دهم قرنن اخرین پیدا کل منګاروس دینه پیداې نور نور سوره د سبا کې الله فرمایي د اشتما چې پاره 45 زه شته مې لپاره جرح خلابه ګرو نسبته د دروغ وکړنو حالتې څه شو وکذب الذين من قبله ما دروغ ویلو هغه ځان او چې په حق دینه وو باحک باندې و ما بلوا او نگرسی دلی دیل سمیسی دا سداچ ورکر منی دویتا قواتو فکر زبو رسولینو دروجن اکل زما پیغمبران ما عذاب ورک دیل را فکر فکر ننکیر نصر انگیش آزاب زما دیل چی ما عذاب ورکو نصنگ شو احالا دیس شو بیا سورت حج که اللہ فرمائی و اللہ سمسی پارا وَقَعِي مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا دَارَ دَكَلُونَ عَلَى گړې مې دیه ګلران وَهِيَ ظَالِمَةٌ غَظْلُم كُونَ كِي وَهِيَ خَاوِيَةَ اگر اپري ودي والا اوروشه سره د چدونې د ګلینان وَبِئْرِ مُعَطَّلَةٍ أَبْدِر كِيان شَالشِوِي وَقَذْرِ مَشِيدَ وَمَائِنِ چُنَگَچِ خَادِرِ مَائِنِ چُنَگَچِ اغه ټول راو د لوړنګ مېکلول ولا دی صحابی تر نزدی اسلام علیه سلام نمخ که و باچانا تیرشه او دا غر پسوکه که کویان استی یو یو نورسٹی ویستی ووا. او جوڑا کرده وا اوسم پا کویانو که بشتا او بشتامو خولی دلی می بی آغاز شو او بپا یو اوسم شتا دادر د دا تاریخ ذکر که قرآن و قصر مشیر او دیر مانعی چونکا چه کویان شار شوی ات دا شو سوره روم کې الله فرمایي یوښتمه سي پاړه نه ميات تاریخ لږو غوا د نړۍ قرآن دغه تاریخ ذکر کوي اولام يزرو في الارض ايانه ګرځي دا خلق پسنه کوي په يان زرو چي ګوري كيف كان سرڠ شاقبۃ الذين من قبلهما انجام دا که سانو چې په خوا د دینو ګانو شته منهم قوه وزیا ته دینه پتاه کږي واثار له لار دا نه خن قانونه پزمه کږي زمه کې ډيري نه کړې وي ډير طاقتونه الله ور کړيو حاله دې شې اننشتا وا مروا باکړي و د ازنه کا اکثر مم مروا زیاده اس را چې باکړي د دل راوس وجاهدهم رسولهم بالبينات راغلې د ویدار رسولا ندی په کارو د لایلو چې دا ویه او نه منل نو الله دې سښو الله دنیا نه رخصت کړل په ذلت لا لسوګو اسوګو پازابونو ګرا شو و, اللہ و کرا گیرشو فما کان الله وليا ليهم الله په ظلم نه کوي تاریخ درته قران ذکر کوي تلک تاریخو قران دنیا او ګوراجې سښوان پا کم ترب روانه دا مخینی حالاتو گورا پا احلک ناون بی زنوبه ما ننکا ها دور جداره و عرصه دبتنی سر تعلق ساتی خو ما بلغو اشاره ما آتینا هم و قوانو تا چه اللہ کم قوتو نور کری اون آغدوی سر نشتا لسم حسید آغوی تا نرسی دوم رو دوم سوچ پی کر چه آغا خلقو کی او آغدوی کی بنیم عمرو نیدیرو وسجونا للدنيا فمخ با لنشتام واهلك نعما ازل خبره اصل د انبیا دا تابیداری تابیداری به دین ده واهلك نعمه هلایک میکرل دی لرا بزنوب بهم به سبب د وانشانا مم با بیم قرنا اخرینا پیدا میکرل رسل د دینا پیدا نورین ولو نزل علیک کتابن چهری مګر علی گله په ارضاء به یو کاغذ کې دوی به اعتراض کوي چې موږ د قران راوړا کتاب راوړا داسې کاغذ کې راشي د اسمان نه مونږه وګورو ها اوسه که موږ ډیرو ښار خلک یو کنا ولا مسوح بي دې مو نو ما څنګه وې را پلاسونو باندې لا قال الذين خا مخا کسانو كفرو چې کافر دین ها ځان نه دا الا سير موبین مگر جادو دې کاران بیا بے مرتجادوی زمانگ استاذ محترم اللاما محمد ویب تو احیری فرمایل وی حضرت شیخ القرآن نوور اللہ مرقضہو دیتلیو یوزی تا آو کویتی تا یو مولانا دے مولانا اخترمامت سے با ہاوی آویو لدعوت ور کردو آوی کی منطقیان معللوص فلسفیان اوص یوص بلص اعتراضونه شروع کړل چې تیرازنی کوله شیخ رحمت الله له باندې یو ورتوی در درترا ها پړیاځی کې مناظره کوم بلې پمانت کې بل ببل س کی یاد شیخ رحمت الله له ورتا ایو تو ویلی چې چا په اصول وانه مناظره کې زه که بو انی سینا اصول جدا دي د بل جدا دي د بل جدا دي چې دا ورته شروع راغته دا اصول چې ته معلومو هغه خلې شه نو بل وی پوي کې پوکې پوي او یو کو وي سیرې نو تما هیڅ اور د او شوې شو او زارې شو اپدی کې شور شو ها خو شیخ رحمت الله علیه بچي و ملګری بچي و آیا تان کې پکيو اغه فاطمه واجب شیخ رحمت الله علیه کړه وا نو دا ریلګاډي باندې دا غخ پی ماته شوی کړه چې په ریلګاډي کې ریلګاډي پر아요 کړه چې د پین ابل چې نو اغه بخ په لګندګي او چې پره ور سره وا غنده غب په خله کینی ولی وایي دې دې شهر ویل و د شهر د قران فلا مسوه به ایدیهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سير موین وقالوا اي بي لولا ان ذل عليهم ملائكه ولين نازلين قدباني ملائكه دسر کو ټول شریان نازدي او بي ادب ورزره ويناستي دلجر د شریپان خلق په کار دي لکه د ملائكه غندا جواب ولو نذ ان ظننا ملکن کچری مون را لګله ملائكه لقد يل امر واك بشو حکم دازاب سو ملایون زرو بیا بدیت مهلات نشور ګله ملائکو خدا اللہ دا حکم تابیری بیا ودوی دا محلتم نہیں آدوی پا بیا پازات کی گیری وَلَوْ جَعَ اللَّهُ مَلَكًا کچھرے منگ ارزو لے وی دی پیغمبر لرا ها ملائکو لجا اللہ رجلہ دائے وی تیراز ایکو چھر منگ ترے ملائک پیغمبر رائشی نوی کمنگ ملائک پیغمبر رائلے گلے لجا اللہ ملکا خامخا گرزو لے وی دی لرمنگا پشک اللہ سڑی بانے. ولالابسنا عليهم ما يلبسون خامها شکرہ او سیم په دې باندې څنګه شي شکې ګډوډوارې ومبرا اوسې وین ارتوبیک ګډوډ وین او کچرته پیغمبر راغله وی ملائکه ملایکو سړډی کی کنا سخرينا تګی کی کنا ها دې په وې مګلا خو برازي نو او زړه په نا پیغمبر ورته انسانانو کراولے گو چاگت دا ضرویہ پیخی گی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا چخا پا کی گا ما تا پوری با ٹوکی کی گی کی گی دستانا پا خوام شوی دیم ولقا دستو رسول من قبل کان فتا ایسرا ٹوکی شیر رسولانو پوری پا خواستانا فا حاق نازل شپا کسانو بان نیسخی روش ٹوکی کری من هم ددین آما کانو بی هی سزا دا اصوش دی پایی پوری ٹوکی کړی وی تخوی پی دنیاوی ذکر کئی وز دنیا یر ورکی قل وای سیرو گردی فیل آر دی پس نککی سو من ضروبی آو گوری کی فکانا سرنگ شاقی بطل مکذیبین انجام دادر او جنو از بل دلیل ذکر کئی عقلی قل لی مازی سما واتی والارد دا قل قالو یا قولو قالا دی تنخی کوای یادو ایدان یادا سره قُلْ وَا لِمَنْ آجَا دَا مَرْ قُلْ وَا لِمَنْ مَا فِي سَمَا آدِ وَالَرْدُ چال را اتیار دے دا اصو جبر دی اخکتا دیو غلشی دا کم دریلی مسکت لی الخزم قُلْ لِللّٰه دے جواب نکی تا جوابو کا او آخاز دا اللہ قَتَبَعَ لَا نَوْسِهِ الرَّحْمَنَ مُقَرَقِهِ پَزَان بَانِ مِهْرَبَانِي مِهْ آ مګل چې د شیخ ترجمان درته یاد وي د پنځ دیر ترجمان درته یاد ای. نو دا اشکال بیا ختمي کی معنی ز کومه خیال کوي کتب الله الانبسی الرحمان مقرر کړی په ځان باندې مهرباني اوله اولی په ځان مهرباني مقرر کړی دا لایج ما نګم خامخاجو به کی تاسو الا یومل قیامت او روز قیامت دا لا رې په هیڅ شک نشته پای کی کسان اَكْثَرْنَ خَشْيَةً فَصَوَّمُوا كَي تَاوَان کې غرضول زال نغپلا فهم لا يؤمنون بِمَا نَرَوډین د مشریکانو ته خبره کوي چې تاسو ضروري څنګه تاوان کې غرضول تاسو کې رسول مشتا چې تاسو ایمان راوړی بل دلیل ذکر کوي ولهم ما سَكَنا فِل لَيْل وَالنَّهَار دل لال رہی تیار دی دا اسو شیوسی کی و رس کی و هو سمیع و دا اللہ و ردن کے پوئره قل او آیا آغیر اللہ آیا بید اللہ نا اتا خیزو و لی ان اونی سما بل زمدار بل دوسر پا تری سما آتی والارد چی پیدا کون جی راس مارنو دزم کنی و هو یوتویم و لائیو تو آم دا اللہ ڈوڑی ورکی خلکولا دل اسو ڈوڑی نشی ورکولی او تو ني وريځ خي ني اشاره ده پا چې مشرک سپکي یني توआम چې سوخرينه د تقاضا ضرورت ورته بيږي او داسما دې رد ورته بيږي نور دي په دې با نیوکه چې تاسو چاته الې ناوی ناوي روړي کړی او یې داسما دې گئی وله ني عمر دو وردو ها ما دو کمشه ان اكو اول ما نسلمن داجي شيما دا والله حنا جي غالك ديال لا طام ولا تكونن من المشركين امكي قاعده مشركه انا قل اني اغفور تو هذه اريكما ان اسي ربيك خلاف حكم طرف العذاب يومنا زين دا العذاب درزلوينا كما سالك دين ارميو بلا لا عذاب كي بغير شي دا الله العذاب نا يريك ما يسر با جوال و ددنا یوم ای زند پا دو رس بانوی از آبا و قد رای ما پا داری سرارا همو که اللہ پا دو بانوی و ذالک الف او داری کامیابیت کارا هم و سنفی که در شرک پی تصرف چی در عرض یو اللہ دی چال ای استیارات میدی ورکدی دنیای در غوی پخکر ندود روولی قطبان او غوثان ها دا پا اللہ زورور ندی او نشده وین یان سز کلاو به زرینا کور سایتا تا لا معمولی غوندی دغلی به زرینا کې راوله تنوین ها مانا معمولی غوندا وسار دي درد راشی په غوږ دی درد راشی او داران کې په غاغ دی درد راشی نسو په بدن امریکا یو الله یو بابا د ننشلر کوله یو درگای د ننشلر کوله ولاه کاشف له هو نشت ایلری قوم ګیرداه تاغلیب مگر دا الله دا الله تغلیب لري کوي و یم څه کبي خیر ان کو رسیدا تا خیره هو الا کل شین نو دا الله پارشیبان قدرت والنه وم دلیل ذکر کوي او دا الله غالب دی فوق عباده د پاسد بندي ګانو خپلو هو هو الحکیم الخبیر دا اللہ حکمت والا خبردار دے قل ایوش این اکبرو شہاداں ہوایا کمی اوشی لوی دے پا گواہی کی دیکھ لیشو چگلیش تا جوابو کا قل اللہ وردو الله اللہ شہیدن بینی و بینکم گواب مینزمہ استاسو جی و اوہی ایلی یا و انشوی ماتا هذا القرآن او دا دی قرآن لہن زرکم بیدی رفارا چو یا رمتاسو وامن بلغ از جری سید لیغه دا علم قرآن دی قرانم ای نګم لته شادونه اتا زخه مخه گواہی کوي انما الله اله اخرہ چې بشګه دا الله سره مددگاران دي نور د به غلې شي چې دی وې په دې جواب نه کوي قل لا شاد او یا ز غواہی نکوم ما قل او یا دیاکې کم یو لفظ بار بار کو قل قل قل اي شي اكبرو شهاده قل الله قل لا اشهد قل انما هو الههم فلور ذلي وني دا وني طرفونه فلور دي ناز نه یو طرف ته سوله له بل طرف ته خالي او طرف ته منډه کی نہ فلور والا طرف ته درته باندې کله ورکی مبلت چې مخ کی شهادت مخ کی شمساله رسو کې بنا قل انما هو اله واحد مخ کی شمساله رسو کې بنا زمو استاد فرمایل ها وی دی کالا کیو بابا او الله دیو او میا غانو کیو هغه شیخ القران رحمت الله علیہ سره شاگرد شو چې شاگرد چ ورترا ویځستان القران مهم ویخرا خطبه دصار د بانګونو نه مخه راځي یوګینټا دیو مسجد ته د سار د باندې شیخ رحمت الله له بهال تناسو مدرسې کې شریوواله مشیخ رحمت الله له پورته قران ویلې چې د سار باندې به ویني دیو واپس کاله تر رسیدلېو دا ټیم ورته خودلېو تقریبا 2 کاله داسې لال راغې شیخ رحمت الله علی ورته وی غور ته بګګنه کې زبرته چل خین وګګ باندې کې یو را دي ورته بیا وی ته اوس بیان کې کېږي میاګان براجمه کې ته خپل باندې میایي ها چراجنه کړل نا طول عیناسی دسته خبرو کله بیان وک اوو خلاف وک یو ملابګه پاسې زمانه خپل قالو په سی خبر نه پیږي كفروا لا لهذا القرآن او عاس لوي خاوي نبشروش ويقال الذينا كفرو لا تتس لله القآانه او قالنا ثم نقول للذنا او دا اعتراازونه او جوابونه د مشرركنو سرتنام خو یادكرري فقاليا ليتنا نرد ولانو كذبه كل اني مررضانكونونه اوله من اسلامه يقول الذينه كفرو دا كل قالو يقول يشروك. دشورو یوک نارخاله کې یو بل تګوري چې دامیاں سي په دې خو شرته نه مدرسي ته لیوي نشته mulaazara ناشې په یوه شپه کې mulaazajo ورسنګ خوله تقریږي اوبيله چل نه ورته بیا جواب نه شکوولې تاسو به به نه مالې نو ناراضی یم همدې کاله کې یو دایو نو ستې زما خل له ناش کې فی الله ها قابل الانسان یو د شيخ رحمت الله علی شاګردو قل لا اشرک بربه از گواہین کو قل انما هو اله واحد اور توہہ بیشک از ائدال لا یترای کیو ویوملیزے ملا شیخ رحمتہ اللہ علیہ سره دپو ستو کو جستاسو بچیری وی جما بینځه بچیری خدای یو پکې په نه حساب وی ولي وی دله لاک لاک لاک نه لا تیر کړی لاک لاک لاک بان دي د دانې راوخي دي شره و وغيرا چې هغه تیر کینو دا ویلاک لکاکلوي وی دی, دی یو لا لاکلا کلا نه تیر کړي خان شيخ رحمت الله عليه بموي چې سورته نامي زمان نه نیوېلې نو لا سړی ویلاکلا ککلا نه تیر کړي او سورته نامه پورې زګزار کوما چې سورته نامه پورې را ټینګ شوورته نامي واورید نو بیا په نه یاريګه ما ډېر ک بیا وولي اورا وولي نو دې بیا کله کې دې د قران نبیانه تختی سورته نامه پورې زګزار کوما جسورت انام او انو دی اٹرننگ شی ہاو بیا کلکی کار کئی بیا قل انما هوا الہو واحد ورطورا بشکادا اللہ ریاجت رواعی کیاو وَإِنَّنْ اِبَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِقُونَ بشکاد بیزار انداز سنا چیست دار کوئی اللہ سران اللہ زینہ کسان آتے راہم الكتابا چوار کرن دے د راہ کتاب یارفو نو فی جنیح قانیت دا پی غمبر كما يعرفون ابناء هم لكسنجة جنزام نقبل اللذين خسروه انفسه هم ها کسان جداوان كيو غرز والزانو نقبل وهم لا يؤمنون نده ايمان نراوديم ومن عزل محصو ده غزاليم نمان ده اچانا افتراش جوڑي علالله اكذبا فالله بانده دروغ او کذبه بأياده هيا دروغه بأياده نده اللهم إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ دا د نهکان یاديې ظالمانه یو منناشر هم بیا او او یاد اورسجه بکم دي لرا جميع ټول سماقولو بیا بم لل الذي ش کسانوتااجشي ک کلدي ا ش اووم الذينا سشو د دا شوراګه حکمې ورته ځکوي چې دوی شریکان کړو د الله سره ثم لم تگون فتنه دم بیا به نیوي جوابونه د دوی غنده خبرې ددې الا ان قالوا مگر دا چې والله ربنا قسم په خو دې ما كون مشرکین نو مونږه شرګون کی قسم دې چې مونږ شرک نه وکړي قیامت یو بیا وای انظر او ګرای کې بغضب والانفسیم سرنگی دروغوی پفلو زانونو بانده و ظلان امرو شده دینا ما کانو یفظرونا آج جوچی جڑوون کیو ده زاننا و من هم منیستا میویلیک بازی ددی ناغ دیچی خوک دیتاتا و لا قلوبه ماکن نا گر ظلمی دی پزلنو ددی بانده پردی این یفقاونو دا پویدلونا پا قرآن بازی القران د پوی په پو طریقه باندې ناوري چې د پوی په طریقه ناوری اوري اذان ورته پاده باندې نه کی نهي نو د دې څلو ته لا فهم د قران کوزین او فيها اذانهم وقرا وغنود د ذکرې درونوالين وي يروا كل ايتنا كچري وني هر نه حال ايمنو بها ايمان لری باغي باندې حتى تر دې جاءو كان چې کله راشداته یو جا دلو نکا جگڑی کئی تاثران یقولو اللذین کفرو آیا کسان چکو فرکڑی دے انها داند دا اللہ ساتیر الاولین مگر کسی درمبانو تا تبرائشو جگڑی بدر سرکی یقولو اللذین کفرو انها دا اللہ ساتیر الاولین دا گرمبانی کسی دی سا کسی درات شروع کری دی قرآن ورطنو ری وهم ینحو نانو اذی من کای خلق د نبی علیہ السلام نه وین او نه او وی او بخل د نبی علیہ السلام نه نه او نه او وین او نه وین ها نه د متقدم راضی او لازمي راضی وین ها نه من کای خلق د نبی علیہ السلام د نقصان نه وین او نه پخپل بخلم دیوري یعنی بخل انتابداری نه کای له قابو طالبو نبی علیہ السلامی کافر د نه پری خو دو چاغو او په خپلې بی ایمان راوړو وې يه لیکو نه له کې او تابه اړې خپلابام اوړې تابه ملي کله کلان دو دو و هم ينهو نانو دوی دي اوړې دین و ين نانو نه انو اړې خلق به دینه خپلابام اوړي و يه لیکو نه له لان په زو مګر خپل ځانو نه و ما هي شرو نه دي نه پويږي د قران په برې من کوي کپاره طریقه باندې پخواغ به پ طرریقه باې خلق منې کول پنجپیر ته چې به کله و طالبان را نو پهلاره کې به کسان کې نهی پیسې به ورکی یا به الزامونه لګول چې د پنیرنی منه کې پس طرریخه آ ک کامیاب نه شو نو بیا نورې طرق جوړ کړي و راضی من ب در رمزان او د شابان په میاشتې به ن د سر په شروع شروعو نو دناه یو د سر په دوورې شوړيو چاغ کې کامیاب نشو شو نو بیا والله بله طرق جوړکلا بله طرریقه داسې جوړکلا چې د شابان په میاش کې په میاشتو ک امتحانو نه را وست د ن نفا دی کوفا دی امتحانو نه غ میاش کې را وستل چې تعالب ریبان ت شي د خورآ نه نو کله په یو طرریقو کله په له طرقه ی ک کامیاب نه نو خپل باندې بیا قران واغست په قران پوي نا نه یک بروم یەک برون کوي او وی راځي ترجمه شروع کو نو پوي کې به خپل نه نه به مخاطب پوي ولې چې یەک برون یەک برون کوي یان یعنی یعنی چې چې چې چې دا غو په دې وخت ډیر کی او هغه کنه عربی کې او کلا عادت اسه هیڅ پښتوم نشي ویلې اپښتو کې ایمان نه نشي ښه ویلې ها نو هغه راغست کله په دې باندې چرتاواله د نو کله په یو جامو کله په بل زمنګ دا دورغو خیر داغو د چوتیانو د سکول لاله کانو دوروان منه ولدانم کی خو دی ورز کی مدرسو والا خبر ندی غوی لا ودی دي زګ خپل کتابونه وی چټیانی لا شی ویني دینوسو بندوباس لانه وکړې د چټیانو ته دورو دی او مرکزی درسونه کیونه اغه ته غټرو کاوت نه بجولول آی کی کامیاب نشوم وای یحلیقونا نه لاګیلان پسو مگر فلزانونا و ما یشرو نو دینه کویګی ولو تراكويني دو ازقفو تلاشو درولشي على الناره پور بانده فقالوا اي بياله تنا هاي روكاوه بي منجل را نردوشوا فسوه ولانو كذبو بياتي ربنا دروغمو نوئي پاتونو دربدا منغا ونكونا من المومنين او بي منغا دمومنانونا بل بدا لو ملكي سرگن مشي دي ديتام ما سزا داغ شرکی پٹھو بدلی من قبل پخوا ولو ردو کچر راو گرزی دنیا تا لعادو نخام خواب بسکی گلی ما نوانو آغا ستا چی منشی ویدی داغت گونانا وینو ملکا دی خام خواب در زجر ورکی پر انکار دا قیامت باندی چیز قیامت به انکار کهو وقال وای بین حیان دیدا إلا حياة دنيا مگر جون زمون دنیاوی و ما نحن بما بصین اونی موږا پرته کړی شي وی مله خبر نو سوپری کړی کنه ډیر غریبی حتی ته خبر خبر کې قیامت قیامت کې نو خبر نو سوغ راغی دی چری ونی ته یذقفو کلاچو درولیش اعلی ربی مخی دربدان قال بله و بنا قسم پښې دا خو رشتیا دی کاله اوبو الله پهذو کو لا ذابان اوس کې اضاب ل دما کوتون تک پروونه پهڅځ چې تا ذکو پر کړړ او خر لنا په سره توانان بیایا کسانانه ضبو بقا الله چېغې په ملاق دله بانې خہ تر د دا, دا جاادو چکلا راشید ایتا قیاماتو باغ دادن ناسا پا قالوای بیا حسر دانا های رکاوی ریمانگ لرام های رکاوی ریمانگ